І він і спитав, а скажіть мені, пане Шамуель, який ваш особистий внесок до всенародної боротьби із драконом? А я й кажу, мій внесок такий, що я цілими днями, як білка кручуся, аби вельможних лицарів нагодувати і напоїти, бо з пустим пузом проти дракона не попреш. А він тобі що? А Він каже, за це ви, пане Шамуель, «Маєте свої таляри, а ви мені скажіть, що ви від себе дали?» «Ну і будь тут мудрий, що я від себе дав? А солі не дав? Як м'ясо без солі їсти?» «А він тобі що?» А він каже, про сіль ліпше не кажіть. Як везли сіль під водами з галича, то добрий лантух солі в порох висипався якраз коло вашого шинку. Цікавий випадок, чи правда?» отови тою сіллю з порохом і присмачуєте наше місце, хіба ні? Ой, мамеле та теле! В цю мить за вікном майнула чиясь постать, і шинкар зашипів. Цссс! Про вовка, промовка. А справді до шинку зайшов сам таємний радник. Весь у чорному одязі, та ще й з чорним плащем через плече. «Чого це ви завмерли?» і витрещились, як жаби на купині», – спитав радник, роззираючи по стінах. «Скільки мух! Звідки вони беруться?» «Я б вам сказав, звідки!» – вклонився Шенкар. «Але й не знаю, чи можна. Я вам дозволяю». «Це все з-за От звідки!» «Що? З-за границі? А звідки ж у вас такі відомості?» У нас жодних відомостей нема, а тільки тоді собі міркуємо, то що мухи не наші. Ми з ними боремося, підказала рівка. І перемагаємо, закивав головою шинкар. Я всіх загряничних мух записую отсюди». В руках шинкаря з'явилася дощина з карбами. <кхм> зам'явся радник. Хто б сподівався від вас такої ретельності? А з нашими мухами як? Вітчизняні мухи найкращі в світі, їх зовсім не чути. О, слухайте, чуєте? Це гудуть загріничні мухи. А наші, та їх зовсім не чути, сказано, свої. Гаразд, а що ви думаєте про дракона? Про дракона? Та я про нього так погано думаю, що такої взяв би, та й роздер на кавалки, ногами потоптав би і сказав, щоб більше сюди не ходив. Ага, насторожився радник, то ви вважаєте, що він також з-за границі? А як же, з самої Візантії, це їхня робота. І я собі так міркую, що ми повинні одімстити. Вони нам грецьких драконів, а ми їм, люботинських щурів, хай начуваються. А наші щурі, самі знаєте, найкращі в світі. «Куди їхнім драконам? До наших чорів? Радник аж витер спітніли чоло. «Ото наплів! Вмієте? Нічого не скажеш!» По цих словах витяг з-під плаща Сувій розгорнув його, і шинкарі побачили намальованого дракона з трьома головами, що сидів на горі кісток та черепів, а в лапах його звивалися впольовані люди. Уся картина була щедро захляпана червоною фарбою. «Ой ви, яке страхоття!» – сплеснула руками рівка. «Оце повісте в корчмі, аби лицарів добою надихало», – сказав радник з відчутно пригаслим настроєм. І вже відходячи, пошкріб гамалика. «Так мені голову замакитрити, ой...» Коли за ним зачинилися двері, Рівка обняла чоловіка і чмокнула в чоло. Ну, ти герой. Відчитав як пописаному. Хтось комусь мусив відчитати, або я йому, або він мені. Під веселим раком зібралася уся лицарська компанія. Смажені бажанти, начинені бекасами і воловим мозком, височили над усіма іншими стравами, наче боги. Бажанта слід запікати не одразу, як впольовано, басував кельбас із цюкалівки.